Em sap molt greu. La Quisa m'ha dit que avui es quedaria a dormir a Cal Xigure Volien mirar una pel·lícula de dibuixos amb la Toro <ríe> No sé per què, però em sembla que la Quisa se l'estima molt, la Toro mm. Ostres, noi, quin rival tan terrible Vaja, què passa, Ari? Et la força increïble que tinc? Destroso! Però encara que no t'ho creguis, quan torni a casa, a mi la mama també em farà pam-pam el cul oh, Quin rival més infantil també fa servir les tres domèstic ah! per atacar-me. Consigui ah! que el seu enemic també té els seus problemes. Quina situació més complicada. A mi el que sí que em sembla un problema és que us mireu aquesta pel·lícula. Bon dia. Segura, gairebé és de nit. Per què no mires de seguir uns horaris més ordenats? Si em vaig fer escriptor va ser perquè si no calia que seguís horaris ordenats. Ostres. Ui, sí que s'assembla la quisa, aquesta nena. Vols que et doni una llaminadura? Que dorms, tu? O potser és una broma de iaio malintencionat? Que desagradable que està avui en Yuki, oi? Eh? Deixa'l anar, que encara li encomanaràs l'estupidesa. I què fèieu? Què estàveu mirant? Una pel·lícula de dibuixos. A l'institut tothom l'ha vista. I li ha agafada. I l'institut et va bé des d'allò que va passar? Ah, sí. Una mica millor. Quina demostració d'amor. Jo me'n vaig, noies. Fins demà, eh? Ah, te'n vas a treballar, oi? Fins demà, doncs. Adéu, Toro. Adéu. Ostres, em sembla que he arribat una mica massadora. d'hora. una mica al vestidor, passant l'estona. D'on ha caigut aquesta bota? Ei! Eh? Vinga, recull-la. Oh! nen més guapo. Va, recull-la. Ah, sí. Té la teva bota. Però com és que me la reculls? Que ets burra o què? Ah. No tens personalitat ni idees pròpies. Si ara et dic que rodolis per terra, rodolaràs. I si et dic que volis pel cel, la posaràs a volar, nena. No. Uf, quin horror. No m'agrada gens la gent sense personalitat. Escolta tu, si ja l'has recollit, per què no me la dones? O què passa, que me la vols robar? No, és esclar que no! Ei! Oh. Escolta, t'he vingut a veure expressament. No trobes que m'ho hauries d'agrair? Què? Ah, doncs... A veure, si penses en totes les experiències que has tingut fins ara, encara no endevines qui puc ser, jo, si m'he molestat a venir-te a veure? Ah! Segur que de la família Sofa! Ben, de curta nena! Oh. No ho sé! Trobo que no n'hi per tant del que expliquen de tu. Em pensava que series una noia amb el més espectacular, però veig que no passes de normaleta. Ai, que burro que sóc. No sé per què t'he vingut a conèixer. Almenys convida'm alguna cosa. Què? Com que què? Si no em convides, no n'hauré tret res d'haver vingut. M'ho has d'agrair. Sí, però és que jo ara he d'anar a treballar. I a més a més no porto gaires diners ara mateix. Ensenya'm què hi portes al món amè. No, però... Ah! Ostres, quina cartera Ei, més rònega. Oh, però m'agrada el color d'aquesta agenda. M'agrada molt l'Albert Fosc. dona me -la. Què? No te la puc donar a l'agenda. Em dic Hiroshima. Tu dic perquè ho sàpigues, encara que no crec que ens tornem a veure mai més. Adéu. Gràcies per no res. No saps com m'he avorrit parlant amb tu. Ei, hey, que m'hauria fet conèixer un altre dels 12 animals del zodiac xinès. Però ara no tinc temps de pensar en això. Toro! Eh? Què hi fas, aquí, a la vorera? No ho sé, però sembla ben bé que t'hagis perdut. Hola, Mamiji. Una foto de la seva mare. Que extremada que va. Ja veig que no sap viure sense la seva mare. Que penosa. Eh? Hiro, què hi fas aquí, sol, al parc? Que se suposa que he de fer alguna cosa? Que no pot viure sense fer res, la gent? O insinues que els que no són gaire productius no tenen dret a viure, potser? No dic res d'això. T'he fet una pregunta clara i vull una resposta clara. Oh, o sigui que si fan una pregunta l'he de respondre, sigui qui quina sigui, i si no m'agrada m'he d'aguantar... Però tu de què vas, nen? Que et penses que fas gràcia amb el que presumit, eh? Que sóc rancor, em faran enfadar, aquest tio. Si vols et faig veure a les estrelles. Hiro! Hiro! L'agenda... L'agenda! Què? Kia! Però no em diguis que m'has vingut a buscar fins aquí. Com ho sabies on era? Kiro, que li has fet alguna cosa a la touro? Eh? Què vols dir? Que m'acuses d'alguna cosa? I com ho faràs després per demanar-me perdó quan es demostri que la teva acusació és falsa? Total, només li he agafat l'agenda. O sigui que li has pres l'agenda. Torna-li la mateixa. Però què dius? Si ha sigut aquesta la mateixa qui m'ha demanat que l'agafés. Li has dit tòtila? Para de dir, animalades, i escolta'm amb atenció, Giro, Torna-li ara mateix l'agenda, si no vols que et faci una cara nova. Va, Kio. Fes el que vulguis, si tens ganes que et condemnin per haver maltractat un menor. Com? Hiro. Hiro. Que li has pres... alguna cosa? Ah, Kisa, ja, bona tarda. Però què hi fas, tu, aquí? Oh, ja ho entenc. Ha sigut el conill qui us ha dit on era, oi? Mm. No, senyor, ha sigut la Quisa qui m'ha dit on et podíem trobar. Va, Giro! li has de tornar el que li has pres. Que no ho veus, que no li has de fer això a la toro? Giro va. Li vols tornar? Molt bé. No la vull per res, aquesta cosa. Hiro! S'ha passat. Deixeu-ho, nois, ja està tot arreglat. No és veritat. Per què ho has fet? Per què li has fet una cosa així a la toro? Si fas posar tres de la toro, ja no vull ser... amiga teva. La toro, la toro, però... Què t'ha agafat, amb aquesta? Per què sempre estàs parlant d'aquest idiota? I el vídeo? Per què te'l vas endur a casa seva per mirar-lo? Si te'l vaig deixar jo, per què no em vas dir que el miréssim nosaltres dos? Però... Escolta, Hiro, quan me'l vas deixar em vas dir... A mi no m'agraden gens aquestes pel·lis, però tu sí, oi? Te'l deixo, encara que a mi no m'agrada gens. No m'ho vas dir, que el volies mirar. Però que s'ha de dir absolutament tot, t'ho podies imaginar, no? Està desbarrant en Giro. Tu calla, aconillot! Jo no et vaig poder ajudar quan vas tenir problemes. Quan tu ho estaves passant tan malament, no vaig poder fer res per tu. Però... No pares de parlar de la Tooru contínuament. I jo... jo també... vaig... patir molt per tu. Es pot saber de què parla? Mira que et costa, Kyo. Eh? El que passa és que en Hiro estava gelós de la Tooru. Tot i que sempre es fa el gran, en Hiro encara no ha passat de sisè de primària. No sabia com dir-ho Et vull demanar perdó, Giro. Un altre dia, ja la mirarem tots dos junts aquesta pel·lícula En Hiro veia la Toru com una rival per aconseguir la Kisa Ara no sé si sento alegria o vergonya És que la teva posició deu-n'hi-do uh -huh. Però escolta, Giro. M'agradaria molt que li demanessis perdó a la Tauro. Això mateix, Hiro. Avui la Tauro farà tard a la feina per culpa teva. Uh. El nou membre del judíac xinès que he conegut avui és molt intel·ligent. Tot i que no deixa de ser un nen encara. No, no cal que em demani perdó, que no el perdonaré. Què? Com? Li posaré un càstig a giro i l'haurà de complir. Què dius ara? Què se suposa que em vols fer fer? de deixar abraçar? Que mm. ruca, quina mena de castig és aquest? <laughs> és que volia saber quin any havia nascut en Giro. Tornem a començar, estic encantada de conèixer't. Hiro! Encara que és fàcil el dur, en el fons s'ha demorat com un nens aquest noi. És fantàstic! Quan a casa, a mi la mama també em farà pam pam! Vol dir això? Que si la teva mare no et fes pam pam el cul, no lluitaries? No et sembla que potser el que és que tu no serveixes per lluitar? La veritat és que no sé pas quin sentit té aquesta rèplica. Escolta, Hiro, per què no mirem la pel·lícula i prou? Fuda! És massa dolç. Que et penses que els nens ens agrada qualsevol cosa mentre sigui dolça? No t'has parat a pensar que potser per culpa d'això tenim càries? A, pensar. a mi no m'agraden gens les persones que no pensen en els altres. Però, Hiro, deixa'l, deixa'l, no passa res. I tant, si passa res. Que no es torni a repetir. Doncs no, clar, jo el procuraré. Mm. Ei, Hiro. Ves que dius, eh? Que la Toru no és ni la teva criada ni la teva mainadera. Què és això d'anar a la casa de la gent a queixar-se i donar ordres? I per què has de venir sempre a passar els dies de festa aquí? Ei, però què dius? Es pot saber des de quan és el gat, el propietari d'aquesta casa? Però es pot saber què fas, tu, per tenir dret a queixar-te de res, aquí? Que potser pagues lloguer! Ostres, no suporto els que no són capaços d'assumir cap responsabilitat, però es passen el dia queixar-se. No vull sermons de qui no sabria resoldre problemes com un mocós sí que resoldria. I què ets tu, si no un mocós? Para el carro, para el carro, Kiyo. Ara, en Hiro té l'edat de portar-la a tancari. Què? A mi tant me fa l'edat que tingui en Hiro, però si el que vols és lligar, per què no ho fa a casa seva? Home, doncs, perquè això de lligar no és tan fàcil com et sembla. Sobretot els membres de la família Soma Ho tenim molt complicat per lligar Tant si és a la casa de la família com si és a fora oh. Va, deixa-ho córrer, no de ser tan dur amb en Giro Et molesta tant el que fa perquè encara no has superat l'etapa de portar a la contrària Què? Ho veus? Ja et tornes a enfadar A veure si madures una mica i et converteixes en un home dret i fet com jo Dret i fet? D'algú que no respecta els terminis et diu un home dret i fet? Bufa, me l'he trobada just a l'entrada, encara com de voler-se penjar Per què, per què, per ah! per què, per què no complir-te el termini? Què vols Són coses que passen És un idiota oh, Va, tranquil·línza't, uh... ja te l'acabaré Però avui és molt millor que te'n vagis, entesos? Uh... Quin escàndol, no podríeu mirar de fer menys soroll? Ah, per cert, vull més te Però que no m'has sentit? Sí, Giro, ara vaig fer més. I tu per què fas cas de tot el que demana? Cada dia que passa hi ha més rebombori en aquesta casa. No em vull saber res més de mucosos! Escolta, Hiro, què et passa? Que no t'agrada la Tauro? No, no m'agrada. Oh, doncs, doncs com és que tu vens sempre amb mi aquí? Perquè tu, tu l'aprecies molt, la Tauro. Oh. I jo et vull portar als llocs Un et feliç i contenta. Sí. Jo, Hiro, si sí, t'he de dir la veritat, quan estic amb la Tauro em sento molt bé El te ja està llest, poso una mica més? Mm. Mm? Vaig a la babu Perdona, Tauro, en realitat, en realitat en Hiro és un noi molt dolç ja veig que sou molt bons amics, vosaltres dos, oi? De fet, sempre m'havia pensat que no li queia bé a en Hiro. Eh? Quan jo encara anava a classe de primària, ell sovint jugava amb mi. Però de sobte es va tornar distant i quan hi parlava semblava que el molestés. I jo no entenia per què era. I per això em va sorprendre quan em va dir i jo, jo també vaig patir molt per tu Em va alegre molt Ho entenc que te n'alegreixis Aquesta deu ser la típica reacció dels nois quan tenen vergonya Però potser hi ha alguna altra raó amagada Perquè els membres de la família Soma Han de suportar el dolor que comporta ser animals del zodiac xinès la frustració i la confusió que causa la maledicció. Fins i tot en el petit cos d'en Hiro pot ser que s'hi amagui un remolí de dolor. Suposo que en Hiro mai no s'hauria imaginat com reaccionaria la Quito quan li digués. A mi m'agrada la Kisa. I la reacció de la Ah! La Kito és una persona totalment incapaç d'acceptar qualsevol cosa que ell no pugui controlar personalment. Des de llavors En Giro s'ha esforçat tant com ha pogut per no acostar-se a la quisa. I mentre estaven separats, la Kisa va patir assetjament a l’institut. Per tant, és lògic que En Giro no pogués fer res per ajudar-la. Perquè, és clar no tenia més remei que intentar no acostar-s’hi. No s'ho hauria pogut perdonar que algú que per ell era tan important patís per culpa seva En Hiro no deu saber què fer-ne va la ràbia que sent contra ell mateix per tot el que va arribar a fer I per això li fa pagar a la toro, doncs? Quines coses ens fa fer la joventut Oh! Ei hey, Hiro! Qui és? Tu avui no has d'anar a treballar, oi? Porta'ns a algun lloc a passar la tarda no em diguis que heu vingut expressament fins aquí per esperar-me. Que no ho veus? Hem hagut de venir fins aquí i estem farts d'esperar. O sigui que no ens facis perdre més temps. Porta'ns a algun lloc. Ah, oh, bé, doncs. No ho sé. On voldria. Però què passa? No em diguis que no ho pots pensar tot sol, això. Que no tens gustos propis, no tens personalitat. Ets d'aquesta mena de gent que l'única que saben fer és seguir el camí que els marquen els altres. Ai, és molt fàcil viure així sense assumir responsabilitats. Oh, perdona. Però si és un parc, això. Sí, és un parc. Escolta. Es pot saber per què ens portes a un lloc tan tristot com aquest? No has sentit parlar dels cinemes o dels parcs d'atraccions, potser? Eh, no, és que... la veritat és que vull de diners. Hiro, a mi m'agrada aquest parc. Aquest cop passi. Moltíssimes gràcies, Hiro! Oh! Mireu, hi ha una creperia, que us ve de gust una crep. Com vols, Kisa? Jo la vull de xocolata. Sí, i tu de què vols la crep, Kisa? Doncs, de maduixa. Ah, però... Què passa, que no saps quina triar? No ho sé, de plàtan i xocolata. És que totes són molt bones. Mira què et sembla si ens la partim. Sí. Hola, una crep de xocolata, una de maduixa i una de plàtan i xocolata. Sí. Ah! Ai, m'has espantat! La crep de la quisa la pago jo. I per tant suposo que també hauré de pagar la meva. Tu ja t'apanyaràs, la teva la pagues tu. Ai, sí. Escolta, per què no et poses dreta? Fas una fila... No ho entenc. Però com pot ser que jo no pugui aconseguir el que ha aconseguit una nena tan aturada com tu? Què? Ei, per què se suposa que ets tan fantàstica, tu? Com? Tu ets capaç de fer oblidar qualsevol neguit a qualsevol persona? Eh? Pots fer desaparèixer tots els dolors i totes les tristeses? Ets capaç d'ajudar la gent? No és clar, jo tot això que dius no ho puc fer. No crec que siguis modesta. Ets una llepa, o sigui que val més que paris. Sí. No ho sé si ella... si ella hauria sabut cuidar millor la quisa, si hagués estat al meu lloc. Jo volia... Jo volia que sabés com me l'estimava. I també volia que la quita ho entengués. Però! Ah! Sóc un trampós. No gosava dir-li a la Quisa, ni a la Quito. I per fugir de la situació me'n vaig distanciar. I encara que sabia que l'assetjaven, no hi vaig fer res. Però tot i així, la Quisa encara em continua agradant. Sóc un trampós. Però... Per què sóc tan criatura? Per què... No sóc capaç de fer res. Només sóc un mocós. I estic gelós d'aquesta, que coneix la quisa de casualitat. Sóc una persona horrible. No vull ser un mocós cregut. Em fa fàstic i tot ser si així. No vull continuar sent com sóc. Vull ser més madur. Ostres, Jiro, ets increïble. Eh? Escolta, que jo sàpiga, en cap moment t'he demanat que m'animessis jo a tu, o què passa? M'ensabones? No, és clar que no La veritat és que és molt dur haver de reconèixer un mateix que només és un nen A molta gent li fa una por terrible i intenta no pensar-hi gens ni mica La mare sempre m'ho deia O sigui que els qui sí que són capaços de reconèixer-ho vol dir que som molt valents No és veritat, Hiro, que tu no siguis capaç de fer res? Tu et pots convertir en el príncep blau que cuidarà la Kisa i la protegirà Perquè tu ets molt valent, Hiro Tens un cor ple de valor Encara que tinguis poets prou valent per seguir el teu camí, pas a pas O sigui, que tot això, l'única cosa que em vols dir és que jo encara no en tinc res de príncep blau, oi? Eh, noia! Ja. Bé, de fet, tens raó Teniu, les vostres creps Ah, sí? Però bé com que abans t'he dit que no tenia diners per pagar les creps, avui faré una excepció i et convidaré jo. De què va aquesta? A què ve això del príncep blau? Per què parla tant si no sap res de res? Que m ajudarà si no aconsegueixo convertir-me en el príncep blau que diu. Si no ho aconsegueixo... Ei, hey, Hiro! Què ha passat? Per què estàs tan content. Ja ho veuràs. Com m'hi convertiré. Però ni mort. No li donaré les gràcies a la toro. Hiro! El canvi! No pot ser. No puc deixar... que sempre sigui en Hiro qui et convidi a nosaltres. També... També t'he de convidar jo algun dia. I per això... per això... et volia preguntar si diumenge... si... Voldràs... Si sí, voldràs venir amb mi i en Hiro a aprendre alguna cosa Voldràs? Esclar, molt de gust És la meva rival, ho sabia que aquesta era la meva rival